510 10. Och på vägen upp längs E4 till Eterrymden Ring P1s Eterrymd, så åker man rätt genom det blyertsgråa svenska vemodet och någon säger men Daniel är inte han en groda som en blåblodig fascist Så kan man väl inte säga Vad ska vi säga om det här? Du får gärna tycka om det och om allt annat i Ring P1 för Ring P1 är öppet för, ja, jag sa tidigare Sveriges största tankesmedja Det är faktiskt ingen överdrift. Utan du ringer 099 510 10, du kommenterar på mejlen. Skriv inte långrandet, kära du. Utan kort och gott. Ring P1, sr.se. Alltså vår debattsajt Nu ska vi till Munkedal Göte Andersson. Hallå. Ja, hallå. Jag har stängt av radion. Mm. Och det har gjort ett viktigt fall, för det är bara kungahuset uppe. Jag är så trött på det, så jag orkar knappt stänga på p Jag har varit med förut, den 28 oktober 1950, var vi tre i Göteborg som skulle ute dansa. Mm. Plötsligt var alla dansställen stängda. Landsorg hade proklamerats. Den gamle kungen, 92 år gammal, hade avlidit. Det skulle sörjas över hela Sverige. På mm. radions enda kanal- så tutade bara sorgmusik- avbruten av- betalda geråterskor som snyftade. Det var ett apspel utan lika. Det sägs ju att Daniel är född- på samma dag, kanske inte samma år- men samma dag som den gamle kungen dog. Någon har-, någon har lanserat en teori om att, att den gamle kungen- där har reinkarnerat i Daniel. Ja, det förhöjer ingenting- utan man ska inte skälla på kungen, hittills i alla fall, för de avlade framåt. Då får man ta vad som kommer. Mm. Och det har ju varit en väldigt brokig samling om man tittar till historien. Men svenska kvinnor har aldrig gjort till till. När Johan III giftes med Jönilja Bjälke 1585, sen har ingen svenska varit fin nog att avla ett barn. Och vad är det för fel på de svenska kvinnorna, tror, jag. Ja, det där, tror jag du? Jag tror ingenting om det. Jag älskar Nej. de svenska kvinnorna. Men tror du att uh, kungahuset har tagit fel i 423 år? Det måste ju vara fel på dem. Jag tänkte Finland då, där ja. världens enda kvinnliga försvarsminister tävlade i edelkamp med hallonen om det rikets förnämsta post. Och det går ju bra för Finland. Men vad är problemet för dig Göte? Är det det här med manligt och kvinnligt? Eller är det tronföljden? eller det är det eller... minsta. Det är skon? när kungen har blandat upp råttor och vargar. När, när, när kungen? Har blandat upp råttor och, och vargar. För att mm. råttorna exploderar sådär. Men vargarna tar det tre och ett halvt år innan amerikansmogen kommer ut han är ambassadör för järnfederbundet. Mm. Tack så mycket Göte. Där ja. sätter vi punkt för dig. För nu håller vi Tack så med. mycket Dubbelilla för nu, nu bångnar våra linjer. Ekerö, Hallå. Ja, hej god morgon. Hej, är det Jag vill Edvi? Eh, Förlåt? Edvi. Deirdre. Förlåt? Deirdre. Ja, Deirdre, välkommen. Tack så mycket. Mm. Jag först och främst så <kling> jag lyssnade på ett program igår om ja. feminisma och familjen mm. och jag tycker hela tiden när jag lyssnar på alla dessa kloka människor som pratar om hur man ska dela föräldraförsäkring och hur man ska lägga upp hemarbetet och allt det där varje familj ser lite olika ut och man måste kunna ordna sitt liv så som man anser som bäst men gång på gång på gång så tycker jag att man missar ju den mest viktigaste faktoren, och det är ju de här ATP-poängen. Om jag känner 300 000 om året och min man känner 200 000 om året, så tycker jag vi ska dela lika på den där poängen. Mm. Så länge vi är gifta och så länge vi är sambo så ska man man ska inte kalla familjen för en, en kvinnofällan för att det finns inget bättre än familjen, tycker jag. Och om, om en av oss måste ägna oss och mera tid åt familjen. För att det, det är ju ett företag. Har, bara du varit, det. har du varit hemma mer än din man? Ja, absolut. Mm. Men jag vill det. Mm. Jag, jag tycker att det är underbart att vara med mina barn. Hämta dem. och liksom jag inte... Då har ju du fått, alltså, kunna knyta an till dina barn på... Ett speciellt sätt. Och är inte det värt mer än alla ATP-poäng i världen? Jo, men jag tror att det skapar ju en ängslighet och en mm. oro hos kvinnan. Mm. Som bidrar till den här stressen som kvinnan känner, faktiskt. Och, ähm, det en stress vi... över att inte erhålla sam, alltså, de, den trygghet som man kan förvänta sig när man blir gammal? Ja, i vår familj så har vi kunnat ordna på ett annat sätt. Och vi, har, vi är ju egna företagare så vi, vi kan ju organisera bäst, liksom på bästa sättet möjligt. Men ibland är det, är det min man som måste jobba mera och ibland är det jag som jobbar mera. Och, um, så man, man måste bara göra det rättvist så gott det går. De här ATP-poängen det är ingen som nämner det. Och jag vill veta varför är det ingen som nämner det. Det är och för sen... att ingen får pension längre. Pension det fick för, folk förr i tiden. Vad sa du? Pension det var inte som folk fick förr i tiden. Ja man måste Efter också gå in i privat. Tjänst. Tyvärr. tyvärr. Du, li... <laughs> och sen ska bara säga mm. till det här med Kungahuset. Ja. Jag tycker att Victoria hon såg så strålande lycklig ut igår. Vad härligt. Hon såg så lycklig ut att mm. jag tycker att vi ska bara så glad för hennes skull. Mm. Vad, tycker, vad tycker du om Daniel då? Jag, jag kan inte tycka någonting Nej. eftersom jag, jag känner inte honom. Men du tycker att han, Jag menar hur han ser ut så är han trevlig och bra ut. så. Här? Mm, det har ju väl ingen betydelse egentligen, eller hur? Nej, men du tyckte nyss att prinsessa Victoria såg strålande ut Så då men har det väl så, betydelse. Så glad ut. Mm. Jag, jag pratar inte om hennes utseende som person bara att hon såg så lycklig ut. Och... Mm. Såg han lycklig ut då? Jag tycker att han såg mest förskräckt ut. <laughs> <laughs> ja, inte lätt. <laughs> Nej. Tack ska men du ha, ha för din ja. så bra. Hej, hej, Hejdå. hej. Och vill du kommentera så är det bara att eh, maila eller ring ps men du ringer ju förstås. Det är ett telefonprogram, 099 510 10 Uppsala. Hallå? Birgit Hassler. Ja, det stämmer. Välkommen till programmet. Tackar så mycket. Och jag vill säga att jag tycker att um omröstningen vid Melodifestivalen är orättvis, Jaha. För att en människa kan ringa massor med gånger. Ja. Och egentligen ska det väl vara en person, en röst. Mm. Så om man har många kompisar, då kan man då kan man be att alla de ringer tio gånger och sådär, och så får man en massa röster, menar du? Precis. Mm. Ja, det verkar ruttet värre. Sen är det någon internationell jury, jag vet inte vad, det kan väl gå bra med en svensk mm. jury. Ja, det är så mycket nytt nu för tiden. Ja. Det är det. Vilka, har du någon favoritmelodi? Inte en. Nej, men visst var hon, den här jentan som var 16 år, vilken, vilken röst då? Ja, ja. Det gick det inte finns... av för hackor. Det finns fler som har härliga röster. Ja, du till exempel. Ja, sådär. <laughs> Tack för att du ringde P1. Tack. Hej, 099 510 10. Det gäller allt ihop med den här reklamen för kung som gäller nu. Och så de här fina ordbygdena. Förr heter det socialbidrag men i deras fall heter det apanage. Och det är 350 000 om, om dagen till kungen. Och oss skattebetalare, det är ju fullständigt vidrigt. Ju. Det kan ju inte röra sig om någon prestationslön precis. Någonting som någon ska kunna gå efter det och som Hugo Chavez sa ju, presidenten. Han har 173 000 per år han gör ju faktiskt mer insatser än kungen. Och där är bank Backman Piteå. Oh, hallå, Falun, Maria Bergqvist. Ja, hallå, hallå. Hej. Hej. Heromdagen. Mm. Vet du vad jag vill? Jo, Heromdagen var det en man som, som dels hade gått ur kyrkan- som <hör> ville ha mindre skatt för han ville inte kosta på kungahuset. Ja, just det. Och då sa han att man klarar ju som premiärminister- men i de, i de länderna har de också en president och det är ofta valt i presidenten och det är mycket skitbrott mm. och allt möjligt. Så att ja, men det blir ju inte billigare heller. Kungahuset kostar bara 110 miljoner per år. Och nu för tiden så talar vi ju om menar, alla de här hjälppaketen till bilbranschen och till banker. Det är, är flera ja. hundra miljarder hit och dit så att inte vet jag. Ja, jag är royalist och jag tycker det är så roligt att de har förlovat sig och jag önskar dem all lycka. Jag menar man tänker på också vilken, vilken PR det är för Sverige med kungahuset. Ja, eller också kanske tänka, så här, tänk, ja, tänk du vilka du, de är där uppe i norr som, som, som håller på med sina kungar och grejer. Ja, de ska hålla på med sina kungar och grejer. Mm. Men kan du förstå varför Danmark vill ju hellre ha det men det är väl det att prins, eh, drottningen föddes under kriget och kom som en ljus mm. Så det är väl därför som jag tror inte att de håller på och klagar och så här som svenskarna gör. Och förresten tror jag inte att Allmänna meningen i Sverige är att vi ska ha en republik utan vi vill ha monarki. Stör det dig att en Daniel är från av en man av folket? Nej, Daniel är från Öckerbo precis som jag. Jaha, så du har kanske haft honom vid ditt knä nu då. Var... så du förstår det att det är bara bra folk som kommer från Öckerbo. Jo givetvis, det är 100 rekorddeligt folk. Jajamän, fan. Det kallar jag balanserat. Det är mycket bra. Ja, tack. Hej. tack ska du ha. Hej då! Borås! Sten ja, Eriksson! Ho, ho. Ja, Sten Eriksson, men det är inte snor. Ja, men det heter Sten Eriksson. Ja. Rätt ska vara rätt. Vad vill jo, du? Jo, när jag hörde den domen om ATP. Ja. Den är ju avskaffad egentligen för alla som var 54 Och Tidigare har jag del av ATP och alla andra, de får inte del av den. Nej. Och det är väl en, kanske en större oro att vi får vi har född 56 och jag var med i alla fall 15 bra år innan man delade, tog bort det här. Nu får vi spela bort våra pengar på börsen. Det är ju premiepensionen vi har istället. Mm. Och är hon, ju... hon, hon damen som liksom har känts illa behandlad. Hon kan ju be att hennes man skriver över sin del av premiepensionen. För då har ju den möjligheten fast du får ju betala 8-10 procent ja, av det. Klarar, klarar du det på pensionen? Det vet jag inte. Jag är bara 53. Ja, herregud, du unga pojken. Så det är ju bara. <laughs> Just det. Jag tänkte bara, du är inte på jobbet idag så. Jag är på jobbet. Jag... Vad jobbar de? Du? du kör lastbil. Mm. Ja. Okej, okay, tack för dina synpunkter. Ja, okej. Okay. Hej. Hej, hej, hej. Nu ska vi till nu. Dalarna i kvadrat här. Åker Lundström, eller Ja, hejde. hej det. Hej. Jag vet inte om jag hörde rätt igår. Men i så fall har jag aldrig hört något liknande. Eh, det är ju människor som säger att kronprinsessan är vacker. Mm. Och då kommenterar du att karikatyrtecknare visar underbätt. Mm. Då måste man väl, väl välja sina ord. Ja, men jag ville resa frågan om det verkligen är schysst. För att det, det, jag tycker inte att det är... Alltså, jag tycker det är fel om man ska... Samman, koppla en människas karaktär med dess utseende så det var det jag menade att, alltså, ska man, är, det, är, det, är det verkligen liksom relevant om hon har underbett det är ja, ungefär ja, som är, jag ja, menar, fel, felet på Per felet på Per A ja, ar... ja, ja. ja, ar... märker inte att han är flinkskallig om man tycker att en människa är vacker då spelar det väl ingen roll vad man har för någonting men det måste ju finnas gränser för att, att motverka monarkin men jag vet inte, jag, jag vet inte. ser du dig själv i spegeln någon gång? Nej. Men då, då man måste ju liksom kritisera sig själv också. Och du är ju republikan, det framgår ju tydligt av dina åsikter. Så jag och... som älskar smattrande faner och vattenkammade skolklasser och limousiner och löjrom, jag älskar glamour jag inte, ja, glamour kanske du älskar men du tycker det, du är republikan, det är ju helt klart och då ska man inte uh, uttrycka uh, sina och, kommentarer och offentligt inte, på ska, det viset som du, du gör och du ska inte berätta för mig om jag är monarkist eller om no, jag är republikan för det vet ju inte ett barn om jo det vet Nej. jag absolut Alltså, så mycket har du pratat och uttryckt dig så det är liksom inga det behöver man inte ens kommentera och jag tycker egentligen att du skulle avhålla det för att vara programledare om man, om man liksom inte kan själv. hålla igen ja. och tänka över ett annat ja mm. och ska Sveriges Radio vara neutralt då fordras det både självkritik men man kan inte uttrycka politiska åsikter när det gäller utseende. Nej, men det, det, men det var just det som jag ville diskutera. Oh, det var ja, just det som jag ville... Vem, jag vet inte vem, men men kan du diskutera det då? Ja, men du verkar inte begripa det. Nej, men jag, har, jag, jag begriper ju inte vad, vad utseende har med... med, med... Precis, min kära det Exakt, det är det jag menar. Utseendet har inte med sakerna att göra. Och jag... Ja, men det, det, var, ju det, du... ja, men det var ju den på. frågan jag reste, fattar du väl? Jag, jag, jag reste den frågan för att jag tycker att den är principiellt intressant. Ska man driva med någon för att den är ljusårig, för att den är lesbisk eller för att den kommer från Falun eller vad som helst? Nej, det ska man inte göra. Utan man ska ta en människa för det den har inuti sig. Ja, men det är... Det... Det var ju det du kommenterade, att mm. det, det var ju inte det... bra om man även var vacker. Mm. Jag tror inte vi kommer längre nu. Nej, det Tack, tror inte du jag heller. Hej då. Tack. Tack och godnatt. Ja, Allan Lundström. Hej. Är du lika kär? Vadå? Nej, välkommen Allan. Tack. Vad vill du? Jag undrar varför... varför... Det verkar ha utbrutit någon sorts eufori bland journalisterna på massmedier mm. runt om i, i riket här. Mm. Och, och, och, och jag tycker det där tar, tar så mycket tid. Alltså. Jag har inte pratat med honom så jag har fått en släm. De inte skurit upp det riktigt. Och, och, och jag menar, jag tycker du ska ta och gå i. I, i samtal med, med, med, med din ledningen du är ju centralt placerad där alltså. att det är alldeles för mycket tid som går åt till att skilja den här strunthändelsen just när det gäller det här programmet här är vi alltså vi, säger, vi berättar inte vad vi ska prata om utan det är ju du som lyssnare som bestämmer vad vi ska tala om ja, och... och just nu ringer många människor om förlovningen Ja, det, det, det är all den tiden tar. tar. Så jag känner mig dum när jag, när jag har på radion och det bara kommer skit, strunt, nyhet, ja. som ägnar en massa tid. det känner förnedrad nästan. Jag känner förnedrad. Tack. Hur är det vädret i Piteå annars då? Ja, det är mycket vackert. Vad kul. Det kan du vara glad åt. Okay. så det är istället för att sura över monarkin. Hej då. Hej. Skänningen. Ja, hallå du. Lars Strandberg. Ja, det är mig det. Mm. Ja. Nej, jag ville kommentera den där första mannen som ringde här med eh, han som hade eh, grävt ner sig i i forntiden med kungahuset. Ja, just det. Hur det var. På den tiden men vi lever ju i ett modernt samhälle idag. Hon säger det? Man kan ju inte ha det som han den mannen han han har ju, han lever ju förmodligen på övertid. Mm. Så, jag vi inte alla va, det? Ja, han yrade om det. Mm. Det, det, är ju, det, var ju, det är ju inte så idag. Mm. Jag tycker det var jättefint det här. Det var ju ett jättefint par. Och jag håller på kungahuset. Mm. Ja, ja, ja, ja. Så, annars, och, och annars, sägs det att, det? annars sägs det att det är mest kvinnorna som håller på kungahuset. Det spelar Men det är ingen bara roll för Nej, precis. Nej, ja, vi ska hålla våra kungahus. Mm, så, Svensk näringsliv har sagt så många gånger om man orkar och höra. Så har svensk näringsliv sagt att var gång kungaparet har varit ute i världen så har det kommit svensk mm. näringsliv till del. Du säljs nya Boforskanoner. Det var inte det jag sa. Och du ska inte vara så inne i helvete märkvärdig du. Mm. Nej. För att det var inte det jag sa. Men mm. svensk näringsliv har fått god respons för vad svenska kungahuset gjort utomlands. Mm, kanske ja. det. Mm. Så, så det håller jag på. Ja, det är bra. Tack ska ja, du ha. Ja, det förstår jag ju att du inte vill prata med mig. Äh, det jag sa Oj missförstådd. Du får du, gärna, men, Det missförstådd. Du, att du bara, får fortsätta med ditt program, det begriper inte jag. Du alltså. skulle varit avsatt för länge sedan. Oh. Du, och, och, håll det hemma du där borta, i långt bort i ska. Jag ska det är ju där du hör hemma. Hemma i katten. Jag gör det. Ja. Hej Har du med du? Det. Ja, du är, det. Du bra. är en katastrof för hela Sverige. Ja, tack. tack för de varma orden. 019 510 10. Jag och många andra ungdomar mellan 13 och 80 år. Vi skulle kunna lägga en slant för att bistå Pirate Bay. Så öppna ett konto. Detta önskar 68-åriga anhängare för ett fritt nät. Mitt namn är Ann-Marie Olsson och jag bor i Västerås. Jag är ropar Sveg, Hasse Granqvist. Hasse Granberg är det. Hasse Granberg, ja, välkommen. Ja, hej på det. Hej du. Jo, jag vill prata lite om det här med bilskatten. Jaha. Uh -huh. Vet alla måste ju betala skatt på sina bilar. Mhm. Uh -huh. Oberoende av hur långt man kör så betalar man lika mycket. Uh -huh. En som kör 500 mil till exempel betalar en summa. Samma att betalar den som kör 5 mil. Mm. Och, det, och det, vad tycker du om det då? Nej, jag tycker det är fel. Mm. Nej, jag tycker att de ska ta bort den där och lägga allt skatten på drivmedlet. Då får ju den som kör mycket och sliter på vägarna betala mer i skatt. Mm. Ja. Kör du själv mycket? Nej, jag kör inte. Ja, jag kör väl en tusen mil om året. Mm. Just det. Ja, vi ska tänka på saken. Ja, tack ska du ha. Tack. tack. tack. Hej då. 099 510 10. I spåren av den globala finanskrisen ska enligt nyhetsmedia pensionerna sänkas. AMF-pension har redan börjat. Men någon återhållsamhet bland politikerna förekommer inte. Lönen för en EU-delegat ska höjas med 17 000 kronor per månad. Då är det tydligen inte någon brist på pengar. Svenska politiker borde få pryja hos danskarna. Danmark har inte någon statsskuld. En dansk krona är värd över en av 50 svenska pengar. Ändå klarar sig danskarna med 179 riksdagsledamöter, Medan Sverige måste ha 349 pratmakare i vars. Den som idag är ung och arbetslös borde satsa på att bli politiker. Den enda merit som erfodas är att kunna ljuga på ett övertygande och trovärdigt sätt. Något ansvar behövs inte heller. Gör en politiker bort sig talar han bara sitt imaginära ansvar och avgår. Varefter han lever gott på skattebetalarnas pengar med sin feta riksdagspension. Tag en Sala. Håkan Persson i bollen, så säger du då? Ja, hej du. Hej. Jag tycker det är roligt för det första. Mm. Ah, <laughs> för då vet jag vet det dem men det, det ska man göra. <laughs> jo, jag, det, det jag liksom håller på att tänka på Det är att man märker att jag är fysiskt så jag ser praktiskt taget ingenting. Mm. Men, men därför lyssnar man mycket. Mm. Och, och det alla hoppas söker om fel. Ja. Från oss, om det säger en som är gift då. Jag har varit gift ända sedan 52, ja. Mm. Och det är klart att man söker fel på kärringen. Det är väl det, det lättaste att hitta felen, ja. Och tro att gräset är grönare på andra sidan staketet. Ja, och det här inom politiken och allting. Och nu har man ju hört om det här kungen och det här. Mm. Det är väl klart att det är många som tycker det är åt pipan. Mm. Det är Va, väl så. Vad tycker du då? Va? Vad tycker du? Ja, jag tycker det är roligt. Jag det. jag såg det. Nu jag, kör, jag ser ju någonting, men frugan ser ju. Och, mm. och jag sa att jag måste ha en express för det stod på flera sidor. Ja. Och det var ju en 78 procent du, av Sverige som gillar kungahuset. Ja, just det. Och, Läser du någon dagstidning de? Ja, jag har ju sett där. Jag har en som det ser sig. TV som det heter. Ja. Jag kan ju se och så har jag ju... Kan du läsa Ljusnan? Ja, Ljusnan läser jag ju. Mm. Och det vet att man har ju... Det, man har ju sådana här hjälpmedel. så det går ju... Ja. Jag har ju taltidning ja, och så. Ja, just det. Så det går ju... På. Jag har ju inte varit blind men en par år. men För mm. jag åkte för en olycks... Olycka, ja. ja. Och, och... Men... Eh... De har hållit på att med Örebro och så. Men det är Men du har haft låt, samma, samma dam sedan 1952 alltså. Va? Du har haft samma fru ja, sedan 1952. Ja, jag med. Och hon går bra fortfarande? Ja. Vi är ut och går. Hon går före mig. Hon då, för då ser jag sig så pass. Då ja, då här, ser så. Jag ser henne. Ja. Jag är motionerad, jag vet inte. Ja, härligt. Nu fick jag reda på att jag kommer att leva länge och jag genom att jag har en livs filosofi om att så fint. Ja. Äta mindre och röra för mera. Ja, det är bra. Tack ska ja. du ha för de <laughs> så kloka ord. Tack ska du ha. 5 kilo. Aha, du. Ja, det är bra. Tack ska du ha. Hej då. Hällsjö. Nej, Hälsö, Hälsö men Silke heter du. Ja, och Sandberg. Sandberg. Ja. Välkommen till RingPF. Tack ska du ha. Det var en trevlig liten fabbo du pratade med nyss. Det är underbart med människor som jag vill säga något positivt. Ja, men eller hur, det finns faktiskt rara människor också. Det ja, ska det, man aldrig glömma bort. Det är tur jag blev riktigt illamående med den som skiljde på det och tyckte att man skulle dra lite pepparen växer. Jag, jag, jag tycker det är lite sorgligt, jag tror inte. Jag tror det är brist på kärlek, att det är någon som det. har fått för lite kärlek som måste fräka ur sig ondska. Va, va, vad, är det, vad är det du vill tala om i din p1? Ja, helt har jag alltid velat prata om skolan och att ja. man måste ha skolan som är, som är ett växthus eller Alla de små sjön som kommer och att man ska vattna på det kärleksfulla och det goda. För det beror på vad man vattnar på. Mm. Vad det är som växer. Mm. Men idag så tog jag alltså samma, samma fenomen till mitt hjärta att den ena fargon som pratade med det han tyckte att det var så bedrövligt med en sån skidnyhet att han mådde illa. Ja, det är ja. Mm. Ja, och jag tycker att det är ett bevis på positivism och på kärlek och på det goda. Mm. Jag har framför mig ett kort som heter Goda nyheter under det senaste dygnet. Mm. Planeten fortsatte att vrida sig runt sin egen axel som vanligt med resultatet att solen gick upp överallt på jorden. Miljarder fåglar sjöng och ett oändligt antal vackra blommor blommade. Jorden välsignades med ungefär 340 000 helt nya, ljuvliga små barn, Intelligenta, kärleksfulla och mycket modiga handlingar utfördes varje sekund någonstans på planeten och så vidare. Och det kortet det har jag på kylskåpsdörren att titta på när det är Mord på engla och mord på varandra och banditer i Göteborg och så vidare. Och då tittar jag på det här, så säger jag att det här finns ju också. Tack ska du ha. Tack. Men jag ska säga. Prinsessan då? Hon är så en sån underbar förebild. Och den kärleken som de visade, oavsett hur de ser ut eller om de är födda till kung eller vad det är, mm. så är det så att en president eller när man inte har royalister så kostar det ju lika mycket att klippa band och göra reklam för Sverige. Och bättre reklam än en prinsessa som bryr sig om. Som bryr sig om handikappade barn och barn som har det svårt. Det kan man inte få. Och det är en förebild i ett tidsskede då ingenting i skolan har ritualer att nu är det det som händer utan det är möjligen studenten men vi har ett kungahus vi har någonting som är lite utöver det, det vanliga som det, har en historia Det är någonting att hålla henne absolut för alla barn och hur många skriver inte välkommen min prins, välkommen min prinsessa i det i sina födelsannonser. Och då känner ju de barnen att de är också prins och prinsessa. Och den prinsen och prinsessan, förebilden som vi har. Det ska vi vara stolta och glada över. Så... Tack ska du ha för de fina orden. Hej då. Själv du så bra. bra. Hej, hej, hej, hej. 099 510 10 var telefonnumret. Ring P1 heter programmet. Vi finns i Eterymden. Och vi kopplar, vi lyssnar Jönköping. Susanne Jugrell. Hallå. Yeah. Hej. Eh, jo, jag skulle vilja säga så här, att eh, jag har en ganska stor familj jag har många barn, bor långt ute på landet och har kanske inte haft möjlighet att eh, ja, studera och sådana här saker. Och eh, jag brukar, vi är väldigt musikintresserade så det brukar alltid gå på musikkanaler på radion så fort den går på. Vi bor långa avstånd från dagis och allting. Men sen upptäckte jag eh, P1, och det var det jag skulle vilja eh, har en åsikt om mm. idag då, mm. att eh, helt plötsligt så var det lite som att eh, en hel värld öppnade sig av information, det är vetenskap, det är allt möjligt och plötsligt liksom efter att ha lyssnat nu på P1 eh, konstant när jag så fort jag kör bil mm. så upptäcker jag, jag, jag i inte säga att jag har blivit intelligentare men helt plötsligt så har man liksom fått eh, en slags eh, det finns alltid någonting att prata om. Mm. Det finns alltid någonting att tillägga konstiga, vetenskapliga, nya rön och, och finansiella saker som jag inte hade en aning om tidigare. Och Så... jag skulle vilja säga att det här är jättebra. Det är världens bästa kanal. Det här är ju fruktansvärt. Du ringer hit och säger att det är bra. Ja, oh, det är fantastiskt. Jag blir ju djupt deprimerad. <laughs> Visst är det. Jag trodde inte heller jag skulle tycka så. Men du kan, men vara också... lite arg. kan du inte vara lite arg på Annika Lanz i alla fall. Vem är Annika Lanz? Hon gör program på P1 men då kanske du inte lyssnar. Hon gör underbara program på P1 eftermiddagarna som många blir väldigt upprörda. Nej, eftermiddagarna. Jag har så många barn. Mm. Då är det fullt. Utan det är mina, mina stunder. Hur många barn har du? Jag har sju barn alltså. Mm. Och du lär upp dem till goda P1-lyssnare allihopa? Jag sagt att är att de sitter... De brukar vara lite så här halstiga i bilen. Men när man sätter mm. på p så... Till och med de sitter och lyssnar. Det, och det pojkar allihopa. Mm. Det där har jag märkt på mina egna barn också. Att de, de... Alltså när någon berättar någonting som har ett innehåll. Som, som handlar om någonting på, som är hänt på riktigt. Då är de beredda att lyssna. Fantast, visst är det så. Jag tycker mm. det också. Fantastisk kanal. Ja, tack ska du ha. Underbart, tack ska du ha. Hej, hej, Puss, puss, hej då. Hej. Hej. Hej. Jaha, Lisbeth dig. Wolf <laughs> ja. Hej. Jag, jag har en um, Snabb kommentar ja. Från förra veckan Så mm. var det angående skerljudet Som Just ni det. diskuterade ja. Och det är ingen hjärtefråga för mig Men jag tycker det är lite roligt ja, Det tycker jag har med <laughs> Och uh, det är nämligen så Att uh, jag är värmländska mm. Och i Karlsta Så säger vi skärs skinka, äna skjuta, skjul och så vidare. Aha. Och ni diskuterar, jag vet inte om det var från Östra, Övre Östra Malm eller jag vet inte vad det var. Men jag ja, man brukar ju att... säga, man brukar, jag brukar själv kalla om där C-ljuden för flickskolors C-ljud. Ja, det har jag hört många kommentarer. Mm. Men åk till Karlstad så ska du få höra det för där säger man detta. Jag tycker det är lite roligt. Men du pratar ju inte bred ro, jag kan jag om bredt ska du inte. Jag, vill, jag, jag kan säga både höpp och eh, skriv så att jag är det var en snabb kommentar <laughs> ja, som jag tyckte kunde svalka ner lite Det är absolut. Tack ja, så mycket. Bra. Tack Hej. för att du ringde 099 510 ta. Årgäng i Värmland också. Forsström. Ja. Ja, Staffan. Hallå. Ja. Welcome. Welcome. Tack så mycket. <laughs> Först vill jag tacka för ett väldigt bra program. Ja, tack själv. Ja. Det är alltså Staffer, den gamle kompis var länge sedan. Men det var inte det jag skulle prata, utan mm. om det här hysterin om Kungahuset. Ja. Jag tycker det är så bedrägligt, överdrivet och löjligt, alltihopa. Jag tycker jag bara att jag vill rösta mina åsikter. Du, du kan känna någon sån här royalistisk glädje liksom glädjer som alla blir så lyckliga. och De känner nej. som socker i magen. <laughs> oh, ryckan i utan Nej, onäggt det Och det mest Tråga, tycker jag att ingen liksom som jag menar de med politikerna både socialdemokraterna och vänsterfolket som är så klart emot ingen liksom träder fram och säger vad de tycker de sitter och fjäskar med det är ju så jävla dubbelbottnat finns ingen liksom som säger vad de tycker riktigt på hög nivå. Nej men det är ju ingen som vågar mucka med monarkin. Nej tyvärr. Ja det är du då. Men, men är det inte väldigt bra reklam för Sverige att, att... Nej. Jag tycker inte det finns någon som helst bra reklam i att ha det här fianteriet. Skattebetalarna sitter och pumpar in pengar till ja, sådana som inte gör ett heligt arbete. Jag Nej. tycker bara det. Ja, okej. Okay. Vi, ja, vi tar detta till oss och tackar dig Staffan så jättemycket. Hej då. Hej. Hej. hej hej. Stockholm, Bertil Breitkreutz. Ja, det är rätt det. Bra. Hej Teppan. Hej. Eh, jo, jag skulle vilja väcka frågan om det diskuteras ju de här, dessa dagar om monarki och även republikaner pratar om republik. Mm. Och det jag har funderat lite på det är de som är republikaner vad de vill ha för typ av republik. För om man tittar till exempel på eh, republikanska föreningen så står det då att man, man verkar för en republik. Men eh, en republik kan ju se ut på olika sätt. Mm. Och det är frågan, sådana frågor att Ungefär som man drar en parallell till det här med Saab och industrin. Att, att många säger att vi måste rädda det här. Och, men det finns liksom inga riktiga helgjutna idéer. Så här ska det se ut. Mm. För man då kan ju då tänka sig, vad ska i så fall den brivande presidenten ha för makt? Ska vi ha ett sånt system till exempel med en president som har vetorätt? Som det är till exempel i USA. Både USA och... Eh, Frankrike har ju presidenten en väldigt väldigt stark ställning. men till exempel om man tar ett land som Tyskland där är det ju så att förbundskanslen är den underordnade. personen. Och presidenten personen. är underordnad. Ja. Just det. Men, men jag förstår, det finns en massa olika teknikaliteter med det där. Men vad tycker du själv om själva monarkin då? Jag tycker för egen del så tycker jag att, att innan man kan jag tycker så att min, min personliga åsikt är den att så när man inte har ett ett annat förslag eller någonting annat. Då tycker jag att man, man ska gå vidare med den monarki vi har. Vidare i alla fall. Mm. Följ, har du följt rapporteringen kring förlovningen? Ja, det är väl svårt att missa om man säger så. <laughs> ja, då ska man vara en sten eller någonting. Ja, ja men det är som sagt var igår så jag faktiskt säga att jag för en gång skulle vara ganska tidig. för jag, Det var så att jag var ute på nätet och tittade hit och kom in på Expressens hemsida och... Faktiskt före innan det började rapporteras i radion om det hela. Mm. Sen var det ju fullt kör hela dagen om man säger så. Och då tycker somliga att, att det här är underbart att det, att det vänder stämningen. Att det blir liksom en slags härlig, gurglande framstidstro. Medan andra tycker, men vänta nu, har, finns det inga krig? Har, har, har allt elände i världen plötsligt slutat? Är vi, bara, är vi så enfaldiga att vi bara stirrar oss blinda på en förlovning av en prinsessa? Ja tycker och tänka och det, det men jag tycker också att man får se det ur den synpunkten som någon sa tidigare med tanke på vilka dåliga tider vi befinner oss i så kan ju detta bröllop innebära också mycket för man säger då arbetstagen här i Sverige för det blir ju väldigt mycket arbetstillfällen runt och omkring det här med att kalla bröllopet men jag tänker på alla utländska besökare, hotellnäringar och alla som ska trycka t-shirts och mm. ja, vi får visa upp oss inför inför världen, någon säger så. Mm. Samtidigt, om då den fattige sitter och doppar skorper i vatten, mens kungligheten skottar i sig det, ja, det... Men det där är ju två olika världsbilder. Ja. Så kan man också se att, att den arbetaren börjar trycka t-shirts och börjar tjäna kolossala pengar och kan också äta löjrom. Ja, just det. Så blir allting toppen bra. Så det kan bli en win-win situation. <laughs> ja, <precis>. ja. <laughs> Tack så jättemycket för att du ringde. Tack. Hej, Tack. hej, hej, hej. Vallentuna Vall en tuna. Kjell Andersson. Ho, Kell. Kjell. He's lost in the lost. Ulla Britt. Ja, hej. Där har vi dig. Ja. Ulla du. Britt i Karlstad. Ja, i är Karlstad. Andas, säger du sinka? Jag andas djupt nu, för jag tycker att jag har kommit fram. Ja, säger du sinka? Ja, jag säger allting. Allt säger. Ja. Jag tycker det är helt underbart program. Ja, vad roligt. Ja, det, så länge som du är kvar på, på radio, så länge finns det hopp. Vi får, radio, vi får skratta vi får ha lite humor och inte bara sorg och eländ och trist och så tack jag vill, bara, jag vill bara tacka dig för att du är som du är men älskling jag blir alldeles varm i ja, magen det är, jag. det är det som är mitt ärende mitt budskap att fortsätta med teppa och reta gubbarna att det blir. varför blir de så arga de där gubbarna jo, tror du? du? Jag vet hjärnan som är för stilla stående. Jag vet inte, brukar, brukar jag gärna, gud bara lyssna, prata med folk och tänk. Och, och titta omkring och se så mycket fint. Det finns det finns kul på radion också. Mm. Man kan skratta i radion. Jo, men det blev inte bara mindre allvarligt för. Och jag blir så tagen nu för att, för att jag, jag, är så, jag är så van att, att de skäller på mig. Och det här med att någon kommer med ett här gulligt bröm, det gör mig alldeles svarslös. Ja, <laughs> du, det, du är inte svarslös, du har aldrig svarslös. Alltså... <laughs> Vad tycker du om det här med förlovningen då? Jag tycker de måste sätta råda så alltså, länge ska man lyckas. Mm. Du har inget problem med att be om monarki. Nej, och jag, har, jag är det. Jag tycker att de ska få ha sitt liv för sig. Var den har sitt. Leven ont leben lassen som det heter på ja, tyska. Ja, leva och ja. låta leva Ja, absolut. Du ska tack för att du ringde P1 och strödde lite sol. Fortsätt på samma linje, Teppas. Vi behöver ha ett motstånd med äggorna. Tack ska du Tack, hej. I slussen idag, Thomas Wallund och Per-Erik Karlsson. Våran ljudingenjör heter Peter Wallgren. Våran producent heter Lotte Nord. Själv heter jag Teppas Fågelberg. Och vi har alltid samma telefonnummer 099 510 10. Återkommer igen imorgon bitti. Tack för idag. Slut för idag. Följ rättegången mot The Pirate Bay på sr.se-fildelning. Unga nätsurfare möter den gamla skivindustrin i en kamp om hur musik och film ska få spridas. Sveriges Radio direkt sänder från rättegången både på webben och i mobilen. Hela SRs samlade bevakning om rättegången mot The Pirate Bay på sr.se-fildelning.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 Thank <phone> you. <rings>